Euskal ejiko garapen kontseiloaren zoiko biltzak nagusia iragantzen joan den astean Iri Elkarguarrekin eraman bihurteko Elkajlanaren bilduma izan da hor eta Sibero Alapurdi eta Baxenabarriko gizarte zibilaren ordezkari izan nahi duen egiturako e, presidentea, beraz, Euskal ejiko garapen kontseiloaren presidentea gurekin goizontan Paskal Indo, ustaritzeko gure ihatiko estudioetatik Paskal Indo egunon Egunon Zuei. Bueno, ara, bi urte uh, pasa, beraz uh, sortu zela irigune elkargoa, garapen kontseiloak pixka bat uh, definitzeko behar bat izan du kontestu horretan. Horrei, uh, bai definitua da? Bai, gutikora bera finkatu da, ba, erraitan hagin nuen ere, finkatu, en, finkatu behar zela zertarako, be, gutikora bera be, bada hori noita bost. Uh, Kasik egen ezakio eta marrukte, ipar aldearen zat izan zela sistema bat nunbait politika edo gobernantza zerbait egiteko. Eta gobernantza hori atseman izan zen sistema zen elkarte gisa, bi elkarteekin, eta garapen kontseilua gizartezu hilaren alde batetik, eta bertsalde e, autetxien kontseilua, eta bi elkarte horiek ustartuziren, ziren eta <coughs> Hor, beh, hain zinatua izaintugu, politika, uh, eskualdea, departamentoa eta estatuarekin. Geroztik... Uh, izan da egitura bat, eta egitura hausortu da, eta hau da gaurko Euskal pare euskalegiko irigunea. Mm -hmm. Graz, probosamen egiteko egiteko egola hartu duela garapen kontseiluak. Eh, Lauduziak badira nahi gainean, etxe bizitzaren tukiko plana, mugikortasun plana, klima-energia plana eta mugaz gaindikoa. Horren, inguruan lan egindu garapen kontseiluak eh, azken denboretan. Da, mugikortasuna ahdezagun lehenik, irigunaren zat e, simboliko bezala agertzen zen gai hori, e, eskaintza emendatzea azteko egita jentzat. Aldeoktatik e, proposamen batzu, zuek eginak segituak izan dira? E, be, oain dik ezterkigu, egia ezan e, lau horietan, guk oain egun horietan, e, behaz joan den hasten zen e, gure biltzan hausia, bez egun horietan ditugu gure txostenak e, e, main gainean ezaji, oain politika horiek e, Pentsatu beharko ditugu eta finantzatu. Eta martxoan edo hola, edo txailondahean, budjetak ere finantzaketak ere bozkatuko Beaz ez gira oino jakinean bai ala diren eta nun baite janezake, bome guk egintu gugure propusamenak eta hoa ina utetxehi erraitea bai ala ezartzen zen guziak. Nik uste dut importanta denik da uh, ortaik ateratzen dela ideia indartxu bat eta pixkat simbolitikoa da Orokorki orok horki aldatu behar dugula gure pentsatzeko moldea. E, lehen, e, maite malin maginuen autoa lehenik e, importanzietan, gaurigun e, be nunbait, hor e, soki alderantziz ezari behar dela uste dugu. Egan lehen lehenik ikusi behar da pietunaren eta lekua, gero bisikletarena, gero garaio publikoarena eta azken azkenik e, autoarena. Egan baita, e, urgentziak dira alderantziz eta beti pentsatzen dugu, ebe autoen da kajikak, dako, bideak eta parkinak eta behin ere ez dugu pentsatzen pietunaren lekuari edo biziklitarren lekuari eta hori da osoki aldatu beharko dena. Aipatu dituzu norabide nagusiak mugikortasunaren dako, ez dakit, konkretu batzu adibide gisa emaiten altsinituzke? Eh, eh, ez, <laughs> gaur egun, eh? ez eta ga gai eniz baita alde batetik eta eta gainera egia ezan egia da guk fitxak egin ditugula baina berroita, eh, oi dugu goita eh, proposamen ezberdin egin ditugu behaz bati emaitia eh, eh, indak bat berzeari komparatu sustut hori da eh? enik egeiten eh, eh, duena ez dakiten izan den baina importantea izan dena gure aldetik da osoki eh, alderantz izpentsatu berkodugula hemen dik goiti eh, garaio publikoa eman ez eh, lehen lejuan, eta bisikritarekin bat egitea hirian uh, bisikritaren tokia egin beharko da bertzenaz eztu estu balio ere erraitea garaioaren politika bat eginen dugula Ma Ez ditugu gaigu zeaka ipatuko, etxe bisitzaren gaiare aski importantea eta diagnostiko aski beltz batetik abiatzen dena urgen bada da or, etxe bisitzaren gaiaren ere neugia hartzeko nik Horikokatzen uh, da Frantziaren uh, eta bizigu, bizitokin uh, politikan, janogeita eh, uh, Frants eta etagilementaren lege uh, eta pean uh, dela. Uh, ez dira gu bak jake eh, uh, arazo horiekin uh, dugun problema iparaldean da attraktitateak ja baita jenda initztzen hedola kanpotik etorgigunarat uh, bizitza eta ondorioz bedenek daki guzer pasatzen den gure gaztek ezin dute hemen bizik hasik uh, e, presioak uh, igo dira aargiagia da eta jakinez e, gainera hiru e, pertsona berri etortzen direla ralderat bizitzaa urtero be hor bada tentsio bat eta gok <coughs> argi diogu e, e, Bizitoki sozialak eraiki e, behar direla lehenlehenik eta eta urgenki ez bain bada hori egiten e, ez dugu ikusten bideik e, bizitukietan e, eta biztukien politikan iparralaldean. Eta mipatzen den beste gai bat ere, e, mugaz gaindikoarena da. Eh, baian muga aipatzen delarik, e, e, muga ez bakarik e, iparaldegoalde edo Espainia ta Frantsiaren arteko muga hori, hori baino hartako bezala ikusten duzu? Nahi bauzu, uh, wain narte bada politika bat, mugaz gaineko politika bat bada, uh, bainan bada bat uh, akitainiak eramaiten duena, GZT Akiten Euskadi Navarrikin, bada bertze bat departamenduak eramaiten duena, irigoneak idatzi behar du bere hau uh, eta gutikola bera, eta bada ere... Uh, um, Um, pirinioen ingurutako uh, egitura bat ere, kataluniatik unat, ba dira gauza hainitz egiten direnak uh, uh, muga orren inguruan. Eta unkit uh, behar dena da uh, Muga onkitzen duten egitura bakoitzak baduela degetsua nunbait mugazkadko politika baten sortzeko. Be guk egin dugu eh, aportaazioxipi batok eh, lehen ikerketa batean, eh, ez da ez da bertzeago ez ingaratua. Baina eman eh, dauku ideia bat, ejanabaita eh, hemendig eh, goiti eh, eta aski luza hain baddakigu iraldeko eh, hautetxeak uh, eta... Eh, Pika bat hartuak iizanen direla, ez eh, berien enenttzute aski zen goizuntan ulertzeko herikohau uh, eskundek hartuko dutela gaina uh, gai politiko gusietan. Beaz Nun bait, eh, kalma zeitz izanen da gure artean, gana baita eh, egitura gisa, garapengon txailua gisa, ez dugu, egitekorik eh, izanen eh, be, haute txien Behaz, erabaki dugu, gure artean, erabatea debate luze bat. Eta eh, mugaz gaineko deba, debate hori asia baita, ebe asigira ortaik, gana bidasoa eta mendia eh, egiazko mugabat dela, bai, bainan bada ere, iparjaldean badugu atuhi ere, batuki mugabezala ikustea uh, normala hauteten jakineez eh, zeinzeko edo taknoxetik eta uh, etabait <coughs> ipagalaldetik aldera eta hegoaldetik ippaaldea joiten direla edo lan edo bizitzea hainbat hiritak eta erritaj uh, euskaldun edo ez. bez hori ere or batugu bertzen muga bat. Gero bakotsak magaztuko duen ertzen muga bat bada. ez dakinik bidasunen edo, edo aurtina hasten den mainan gero e, ipagalaldetik hegoaldea, nahita xara edo senpere edo, <coughs> edo, edo edo edo biriatu ere batzutan eta ustaitzetik edo basusaritik pasatuz basatuz, bakotxak iku ulektuko duen, bat dela mugabat eta hau da bahne kalde uh, bahne eta, eta kostaldea uh, bat dira bertze mugainitze guk bakotxak esartzen ditugunak, uh, euskararenak gazte zahak uh, emazte gizon, bat dira uh, zinez uh, zinez bat muga hainitz tan ari girapentsatztzen nola ote dena garatzen al ejialde bat e, e, eta egi bat. Ez balin badugu, ez balin baitugu muga horiek gainditzen osoki. Ara, beraz, bizi, elkar bizitzaren e, gai horretan e, bakan e, beraz muga mugaguzi horiek gainditu. E, gain e bururatzeko, Pashkarindo, binitzez, e, bada lege bat, engajama eta proximite deitzen dena. Eta, aipatzen da, garapen kontseiluak iluak, estirela gehiago beharrezkoak izanen, zen, Uh, haitzineko legak, notr legak, finkatzen zituen uh, ÖPCI edo Helape da hitzen horietan denetan izaita garapen kontseiluak hori zentzu txajerat doa? Zorostez? Dut harigabe zentzu txajerat doa uh, nik argi dut uh, ikusi balin badugu dela huain urte bat ikusten balin badugu uh, eta, <coughs> baita, uh, eta uh, txaleko horien uh, mugimendua da justu uh, demokrazia uh, eskaz sentimendu bat badelakotz e, e, eta nik argi dut, gero eta demokrazik gehiago eskainiz, e, ez dut dudatzen, e, tokia emanez e, edo zeineritaji, ez duela... Nola ezan, ez duela beharko, karketarat jautzi behark, behaz. Bai, biztandena, nun bait, nik uste dut demokrazia participatiboa suntsitzen balin bada, biztandena, ez da bertze aukerarik izanen eta manifakantolatu beharko dira, nik uste dut biziki hori denok. Paskale Indo-Iparri Euskalegiko garapen kontseiluko presidentea. Mileskerta, bestaldi bat arte. Jo, nik